A treia epistolă sobornicească a sfântul Apostol Ioan, capitolul 1, preotul către Gaiu cel iubit pe care îl iubesc într-adevăr, e mă rog să ai spor în toate și să mergi bine cu sănătatea, precum bine mergi cu sufletul. M-am bucurat mult când au venit frații și au mărturisit despre adevărul tău, așa cum umbli tu într-adevăr. Mai mare bucurie decât aceasta nu am, ca să aud că fii mei umblă într-adevăr, iubitule, cu credință faci oricât te faci pentru frați și anume pentru frații, frații străini, care în fața bisericii au dat mărturie despre dragostea ta. Bine vei face să-i ajuți în călătoria lor după cum se cuvine înaintea lui Dumnezeu, căci pentru numele lui Hristos au plecat la drum, fără să ia nimic de la neamuri. Noi, deci, datori suntem să sprijinim pe unii ca aceștia, ca să fim împreună lucrători pentru adevăr. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, care ține să fie cel din tâi între ei, nu ne primește. Pentru aceea, când voi veni, îi voi pomeni de faptele pe care le face, defămându-ne cu vorbe urâte și nemulțumit fiind cu acestea, nici El nu primește pe frați, nici pe cei care voiesc să-i primească, nu-i lasă și îi dă afară din biserică. Iubitule, nu urma răul, ci binele. Cel ce face bine din Dumnezeu este, cel ce face rău n-a văzut pe Dumnezeu. Lui Dimitrie datui sa mărturie de către toți și de către însuși adevărul. Mărturie îi dăm și noi și ști că mărturia noastră este adevărată. Multe lucruri aveam să scriu. Totuși, nu voiesc să-ți le scriu cu cerneală și condei, ci ne dăzduiesc să te văd în curând și atunci vom grăi gură către gură. Paceție, prietenii te îmbrățișează, îmbrățișați pe prieteni, pe fiecare după numele lui.